abduhu wa rasuluhu amma ba'du fa in asdaq al hadith kitabullah wa khayra al hadi hadi muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa sharra al umuri muhdathatuha wa kull muhdathatin bid'ah wa kull bid'atin dalal wa kull dalalatin fi an nar wa ba'du falandrimi absolutit kan allahu tbaraka wa taala zoti taborave porshandeiti allahu jalla wa al mushirati chom vizotriun peygamberrve qres në më dashurin tek Allahu xhallahu ala Muhammedin birin Abdullahut me familjen e tij të ndarshme, me shokët e tij besik dhe me gjithë ata të cilët e ndjekën rrugën e tij me të mirë deri ditën e gjykimit. Vazhdojmë me lejen e Allahu xhallahu ala në ndodhisajtë me Hoxhën e madh të Spanjës e bi Muhammed al-Andalusi i njohur me Ibn Hazmi, Allahu e mëshiroft, me librin e tij ku e ka titulluar Gdhendja e Shpirtit. Dhe Në kemi përmenë se të nga mërë të Allahu gjellëvala vim për dyqështje madhështore të kënjërzit. Për dyqështje madhështore dhe gjitha tjerat janë në në këta. Një anë e para është adhurimi Allahut gjellëvala dhe e dyta është gëdhendja e shpirtit dhe plëtsimi i virtiteve të njërzve. Hoxja ka shqyt këtë liber, kemi përmenë në fillim të librës se është përvoja e jetës të ti. Përvoja e jetës të ti. Dhe s'ka dishka matë begatshme Përbesimtartë se me morë një përvoj Të një djetarë Përvojat të djetarëve janë Të cilat në ne i shkurtojnë neve rrugën Nga se djetarët emsojnë hadithin Emsojnë historinë e pinga meri sallallahu alai sallam Emsojnë kur anin Allahu gjellewala Dhe mundohen me praktiku Dhe ta njëtën e kushtojnë në nëzjerën dhe Vjeljen e fryteve prej këtyre burimeve Andaj kjo neve në shkurton rrugën Për më smuzgjat dhe më smunodhna shumë Këna mbet të kaptina ku ka thonë Hoxha Allah e më shiroft Qështja e lafdratave dhe qështja e në nëshmimit Pa tjetër njeri është më ekspozuhe Lafdratave dhe në nëshmimit Pa tjetër në dunjo Si shtadhe Hoxha Me në këtë dara enë hu jesle Më minët ta'ni fëhue me gjënun Kush me ndonë Se kam e arrit me një cak, kur kërkust kam e në nëshmu, as kam e përbuz, a janë budal, a janë budal, se nga se është rëfu l'kalki, kriesa ma e mirë, ka tham, nuk ka shpotu për i kësajna, te nga meri sallallahu aleyhi vësallem, njeri ju ma e mirë, vëtër toke, si kanë tham, belë huë këtë dhebën eshir, a janë rëna cak, njeri keq, i kanë tham, për nga merit sallallahu aleyhi vësallem Pasik që e kuptumë se s'ka muncimi ikë Lavdratave ose në nëshmimit, këto janë dilloje Ose lavdrat me dëvërtet Ose në nëshmim me dëvërtet Ka thonë njeri u i menqurë Dutë me anuë e ka Ajo që ka i ban dobi Cëla i ban dobi? Lavdratat që i ban dobi asë një rast I pari rast Nëse je që ashtu që i shje Që i shtuët për ti të lavdrojnë Atar kjo ka thonë e rrezikshme. E rrezikshme pse mundet me ta ngrit ti vetpulcimin dhe kjo të tërzon. Ose dita ka thonë të bën me menduse ke arritën me në shkallë çka je i mjaftu, edhe mos ka nevojë me me gdhën veten tonë. Cela pikture e diave është e nevojshme për bisedtarin asnjëna. E ka thonë nëse të lavdrojn aty nuk je ashtu, ka thonë nëse ti gëzohesh me këta ti je prej mendjetroshve dhe nuk je njerë i mençë. Çiçka ka mundsi ti më mu gëzojmë diçka çka thuhet mirë për ti do të sot atë vetë vetveten se si e cështoj. Kjo nuk është për njerëzve dhe virtytëve të njerëzve të mençur. Sa i parket ka thonë nën çmimit. Nëse a jesh me hak të ka kritiku dikush atë meriton kritikën, atër ka thonë njëri i mençur do të më pranun këtë. Edhe duhet më përmirësuhet. Se çashtoj je të dush më largu ata. Madhe duhesh të hoxha më falënderoj Allahun që ta ka çu ditën që ta të tërheq vërtetën edhe ti këthjel është prej në dunjo, se vajhali me, me të tërhej gjë vërrejtja në akirat. Wa laju u dhenu lehum feja të dhirun. Allahu gjëllohala surë e murçalat ka thonë, dhe nuk ju jopë në leje mu arsjetu. Laju u dhenu lehum. Su jopë në leje mu arsjetu njerëzve, të cilatë që janë arsjetu dhe që janë gdhen në, në dunjo. Ka thonë dhe nëse është me batil, bikush kritikonë potisie, she meriton kritikën, as nuk e meriton nën çmimin në e këtij herë, ka thënë kjo është një dhuratë, çka ta ka dhënë Allahu xhallavala, duke mos u lodhti. Do të Dukë mos u lodh hiç. Ato të çal, të ofendojnë, në diqka, të nënçmojnë ngodasën me diçka, çka ti nuk i je në realitet ashtu. Kjo është kaq ka dhuratë. Ti ditën e xhikimit marrsh problem, ta Allahu xhallavala, edhe duke mos u lodh hiç, po të vjen kjo si dhuratë e gatshme. Andaj ka thënë hoxha Vëzhdim Lola, kaullu Resulillahi sallallahu alaihi sallam Fithë thena il hasen Ka thonë, mësë më ka në hadith Që na ka nga ka trasmetun nga pengamedi sallallahu alaihi sallam Dhalike, agjilu, bushra, lëmu'min E kanvejt, mejdi, sallam, kanë vejt pengamedi sallallahu alaihi sallam Ka thonë, ja Resulallah Që ka thua për tisa lavdratëa, për tisa njerës Kërë mojnë pun të mira I vin lavdratëa Ka thonë, kjo a përgzimi I besimtarit, i shpejt Ndë një Pra, k E hoxha thot mos më kanë çka di, i më të çmi e kishte pas dëshirë nën çmimin, me nën çmu njerëz. Thot mos më kanë çka di, ishte kon e duhur por njërin e mëngjor, me pas dëshirën jas me nën çmu. Pse thash se kafona adhurot. Ti e bën gëbet dikush ose të në nën çmën, nëse nuk të arrin lajmi, sevapot vetë si janë shkruajtë Allahu xhallahu ala për ti, edhe ti pse s'e di, vetëm ditën e xhigimit ku ti shifsh, sevapot vijnë. Nëse të vjen lajmi prej ndonjë atërë e ti banë sabër edhe ki sabër të ashton t'i e vërtitin dënja dhe shpërblimin të Allah për shakë se ki bo dërim mirë po thotë kja ditë me vina pengon me e bo këta kështu pra, mësë më konë që kja ditë kishmi thanë duhet me dëshiru njeri ju në nëshmimin, mirë po kja ditë me vina pengon se, të nga mejri sëllëllar e sëllëm ka thanë, ku të lavdrod, besimtari me hak, jo ja me batil, me hak atërë ka thotë dhalike المؤمن كاست përgëzimi që hap Allahu xhallahu ala besimtarve prej ndërjo. Pastaj thotë hoxha: "Leis baina al-fadaili wal-radaili wala baina at-taati wal-maasi illa nifaru an-nafsi wa unsuha faqat." Kjo një rregull shumë i madh. Thotë hoxha: "Nuk ka mes vlera dhe durimeve." Postra, vetë kundërta mëkatorët dhe vështet e poshtra vetëm se familjalizimi i shpirtit dhe përputhja e shpirtëme ato vepra. Prò njeriu që ka mëkator, sa mëkator thjesht e kanë çuave vetvetem me, me ato dhe s'ka mundësi mund të apori atë. Dhe njeriu i mirë, i cili adhuron Allahun xhallahu ala, cili është dallimi, thjesht e kanë çuave vetën çasto edhe është adaptuar me ta. Pra don me thonë se njeri ju e mësën vëdrejtën me më disa sende dhe i bon të lejtë ato andaj për nga mejri sallallah kullun mujes sërun lima khulli kalehu të, të gjithre do t'i lecot për ata shka kriju pra allahu gjellewala e ka kriju nefësin qësi natire qështë të mësojsh qështë të mësojsh të shtu e mësën me t'keqa i mësën e mësën me t'miraj i mësën edhe i ven e lejtë اذا ايفن اليت عند الله وكبا ما اشارت نكته لسوره الشمس كما تقول ونفسي وما سواها فالفها فجورها وتقوا قد افلح من زكاها وقد خاب من دسها الله جل جلاله قاطش الروح ذاتش كاكريو الروح قد اكرمزو الله الروح تقواها مبادره اذا اكرمزو fujurahe, muprish kejtë. Pra, shpirti i ka elementet muprish dhe i ka elementet mundreq. Mirë pa jeti, qështë dohë, qëka dohë mi ba shpirtit tanë? Qëka dohë mi ba shpirtit tanë? Andaj kretë qështë jate familiarizimit. Qështë familiarizohësh, qështë e adapton vedvetëm, ashtu njeri ju jetonë. Andaj për nga mejri sallallallisallem ka thonë, el gjunudu, el nufusu, gjunudu më gjënën edhe. Shpirtat janë sikur ushtria e rreshtuar me atë atëra fenha منها اختلفا çka nifën në mesveti bashkohen dhe çka nuk nifën وما تناكره اختلفا dhe çka snifën largo kundërshto apo njeriu pa besimtar me shku ç'i dënjojës dhe me taku me besimtar me njëherë ngri shpirti i qaj pse nifën ata besimi i bashkon ata Natyra e pas të rati besimtarit E dhe këti besimtarit njifën Me shku në që është dënjajës Me jo besimtarit Më njëherë këmë ndjenë në veri Pse shpirti o të amsu me besim dhe me besimtar Në që është dënjajës me shku Kur nuk e ki pa Më njëherë shpirti anon Ka aj ose ndjenë në veri E kështu me ra Kështu është qështja e shpirtit Pra kjo mesele duhet më kuptu mir Kjo mesele duhet më kuptu mir nga se ço ashtu edhe jeton. A, andaj në shumë sende në teori dinë, apo, në teori dinë. Për shembull, shumë vlera na dinë. Shumë prej vlerave në teori nuk dishojnë në aspekt, mirë po në praktik dallojnë. Në praktik dallojnë. Për shembull, në dinë vlera në Kur'anin dhe nuk e diskuton kurrë vlera me Kur'anin. Apo vlera e madhe e leximit të librit të Allahut, xhallahu ala dhe shpërblimi i madh çaqar për lezimin e ribit Allah o gjellohala asë njani për e neve nuk e mohon ma dje me shkumet vetë ma doptim për e besimtarët e masës e tjesh mi thonë, qka thu për vlerën lezimit Kërëanit, thotë mashallah i kofta thish ka lezonë vazhdimisht mirë po në praktik, dalon shumë dalon shumë, apo nga se në praktik është i lam anash në praktik, autoriteti Kërëanit është i lam anash pëse se se këna mësu vetë vetër në qëta Nuk e kena mësu vetë vetën me ata dhe nuk e kena familiarizu vetë vetën. Andaj, për shembo, nëse njeri jutë në shpit vetë, nuk i folin një ditë shpijës, familiar të shpijës të nditën, për x arsien bësht të valide, hitë se këshirin nuk e shofin që janë shpit. A s'kishme orë mundim këti njeri ta? A s'kishme orë mundim me thonë, shka janë të po këto në muën? Nuk shef kër kushë, kër më shëfë kërkush si kërë musë më konë, gjallë këto. Etjysh është puna me Librin e Allahut xhallahu taala. Qi është autoriteti më i madh. Sa herë na shkoj 24 orë dhe nuk jashtron siti Librit të Allahut xhallahu taala dhe pastaj prapë pretendojnë se ajo është autoriteti më i madh dhe ajo që duhet të mbledhsom më së shumti, ndërsa nuk jashtron si ndoshta 24 orë mos fol adikosh nuk jashtron siti një muj me vjet e kështu me radhë. Por në teori dallojnë se ndot dhe në praktik janë tëra gjithë e din se praktika është tjetër. Për shembull, nëse shkon masës thjesht i thu, a është Bubekri më i mirë, dhe Omeri, apo ata për artistave, për lojtarëve, çka ti, mundohesh dhe e kalon kohën dhe knaqesh me ata, vallai s'kish më ezitu me thënë Bubekri jam më më i mirë pop, se ata. Mirpo pse nuk nuk nuk e Bekrin, se se kam mësuar me Bubekrin, sesa kam mësuar vetvetem. Nuk e kam mësuar vetvetem me jetuar me ata. Andaj na duhet mi kushtu rëndësi edukimit edukimit shpirtit për nga meri sallallahu alai sallam i ka eduku sahabat nuk ja u ka gazuvesht teori teori dinë dhe jehudit edhe allahu ja ka pëhukta ja arifune ja arifune hukema ja arifune ebna e hum allahu ja ka thonë e njofin për nga merin qishin njofin fmit e të tërë s'kam problem me teorin ata ata nuk kam problem me teorin ku e kam problemin e kam në mësu vetë vetën me të keqe Jan familiarizuar të paba Allahu wala qulubi, më Allah ka thon, ja u ka volos të këçen ato janë vetëm për sharrt. Shpirti mësohet me sharrt edhe çësa e mira i ngarkohen. I vën ran kur të parmehenat e mira dhe me ngarkumën e ditë në detir të mirë katastrofi vjen. Megjithëse në teori është se çaja më e mirë Andaj na ma shumë të i hoqa e ka për qëllim me këtë regull Duhet besimtari më koncentru në edukimin e shpirtit Jo në teori Në teori thash nuk diskutojna Asi hud, Allahu Jo rafsisht e ka përmen teorin se e dinë dhe ata Përmenat regu që që van dobi Qka ju e në përbashkët me një mesede Na dhe jehudet të jenam përbashkët Në ata shkes dishojnë në pengamerin e Muhammedet sallallalli sallem Mirë po Mirë po në teori, në teori edhe në prakti duhet më daluet dallomi andaj hoja thot njeriu qishemson vetveten qishtamsoje vetveten andaj allahualle ka përmendë edhe kta në kur'an wala kinallahu habbada ileikumul imana wazayyanahu fi qulubikum allahu është ai i cili jau ka zbukuruar imanin në zemrat e juve dhe jau ka bërë të dashur se njeriu mundet me një jo rregullat e akidës përmesh i njef përmenç dhe sa orientalisti edhe një diti lezoisha orientalistat qka i kanë dit kutubu të tësa nën libët e adithit përmenç me zinjid qka i kanë dit Bukariju qka imam i imamave kanë arrit orientalistat njës qka kan, e kanë mësu me e rëzue dhe me rënue dhe me shkatru fejnë Allahu Gjellewala përmenç e kanë mësu po që banë dobija jëtë Allahu Gjellewala që banë dobi adhe Allah ka thënë Allahu ja ka botë të dashur juve Imoni, pastaj ka thon: "Wa karraha ileykumul kufra wal fusuka wal isyan." Dhe u ka bëjuve të urrejtur. Pra ja u ka bën ju emocionalisht, me zemër e urrëni kufrin, ul fusuk dhe shfranimin wal isyan, dhe rebelimin ndaj Allahut xhallahu ala. Ula e kahumur rashidun. Allahu xhallahu qala, "Çe to janë të uzumt." Çe to janë të uzumt, çka e kanë bashkuar, e kanë mishtruar teorinë me me praktikën. Hoxha dhe me thonë, duhet me stërvit vetë vetën, mu të ba e dashur i mani. Dhe e shese, dalon teoria me, me praktikën. Dalon teoria me praktikën. Andaj adullaj më në bareki, ka thonë, alejkum bisjeri selef. Ka thonë, përmbajun i shumë, lezoni shumë, historie në selefit. Ka thonë, hi e gjundu Allah, ju thëbbitu Allahu bi, biha, men shë e min i badi. Allahu me të që atë histori i forcon ropët e tina të cilët do në mi forcuhe me lezhu e sirën është një apër e mrekullive më të mloja andaj ka poshë për se lefit veç e ka lezhu e një herë një histori të sahabëve në vend ka dolë me i dan me, me praktikue. Edhepse, në praktikue edhe përse në teoritikisht e ka ditë maherët që a i ka vlera mirë po kërka është mishruhe në emocion kërka hinë zemën atina ka ndryshu gjendja Ka ndriçu, jeni anay Allahu Jellaluhu alejkatoon wa kullan naqussu alayka min anba'i ar-rusuli li nuthbita biha fuadak. Kaqom kshtoi dërguar, po ti tregoj na lajmet e të, lajme të dërguarve para teje, për çka? Li nuthbita biha fuadak, me ta forcuaz zemrën hak. Pejgamberi pas ka pas nevojë mi kallzu lajme të pejgamberëve më hershëm mi afforcu zemrën. Andaj Në ditë që dërgoi pejgamberi sallallahu alajhi wa sallam duke ndo, duke ndo plaçkën e luftës, u thonë joni i cili ishte prej atyre të cilat ishte burimi xaharixve, tha wallahi që ndarje nuk e ka për qëllim fitirin e Allahu xhellahu ala. Pejgamberi sallallahu alajhi wa sallam i tha kështu. Çi çë që ndar nuk e sinon Allahu xhellahu ala. Pejgamberi sallallahu alajhi wa sallam ai sonë moi i jo, tha. Tha udhi e Musa akthera min hadha e kujtoi mini armusun që t'i angush, ta ang, ta ngushlloi vetveten me kët me kët sulm tash për çka ka. Ai njerë i le kanë ngusur veten me kritika tash pra dhe se Këshilli kanë ta kritikuo, pejgamberin Allahut i ka thënë, "Site bota sinqerisht për Allahu." Para mendonë. Para mendonë njeriu sa prishët. Mirë babam vetë si sa të ngushlloi vetveten, tha Musa ne kanë e kanë nënçmu më shumë se si sa çkjo. Musa ne kanë nënçmu më shumë se çkjo, po ka bo sabr. Domthon unë jam alamë meritor me bo sabr. Musën e kanë nënëshmu ala ma shumë I kanë thonë ka defekt në organin e tina Ka defekt në organin e ti Pse, e dini pse? Se janë, janë familiarizu me të këqia Edhe kur ndohët dikush preja saj Ambientit keç Thojnë ki zve meneve vetë se ka dishka kiv I prishtan dishka Ata e kanë pas Benu Israel të zanat mu la bashk Ked me një venë dhe ked mu gjvesht Musa a.s. Normal nuk është përzima ata Mula, është la vetë, që shi të konë njërit mula A të kanë thonë, ki ka defekt i vend marë E se ka, ka defekt e në trupin e tina Dërsa Allah u gjëlluale e u ka bo me pa trupin e musës Se e ka mësë në është të saket Mirë po, që shi ka nësa prishet në tira Shi ka nësa prishet në tira Andaj Hoxha thot Illa në farun nëpësi Vë unsu hafëkat Thotë vetëm se njëri ju Ose mësot me gjonahe Ose mësot me, me adhurimi Qishtë të m Edhe ajo, vepron, andaj na duhet ma shumë më koncentru në edukimin e vetë vetës se sanë teori. Teori di në kejtë, dhe monira se si edukohet shpirti janë të ndryshme. Monira se si edukohet shpirti janë të ndryshme. Pia sajnë është përmendja Allahot e shpeshtë. Përmendja Allahot gjëllëvala e shpeshtë. Andaj Allahot gjëllëvala ka thonë, Ja ju e lëdhin e amanu, isbiru, e sabiru, e rabitu, wa të tëkullahë leallekum të flehumu. Oju të cilët kini besu Bani sabër Isë biru Pasaj ka pru njëtë nën folje Me tjetër, me tjetër trajt La sabë i ru Ka thoni bënkajimi Kjo është e njëta folje Që kjo e dita ka për qëllim Foli vetës me bo sabër Se e folmi e vetë vetës Ban sabër Ka ndikim të nefsi Ka ndikim të nefsi La sabë i ru Për mendjat mirat Që ka të presin të Allahu gjellohala Nefsi Fillon me Me edasht dhe muqecue Wë rabi tu Dhe tregonu përçëndrushëm Rabi tu Nuk do me thonë se Mësë më të dridhë kom Ka thonë i bën kaimi Po do me thonë që tregojë që sen të, të dridhë kom Allahu t'i forçën kom Tregojë se nuk janë të, të dridhë kom Andaj nefësin duhet dhe njerë Me emëshu Andaj po beftë radhi Allahu nga tha Kutra lexoni Kuranin In lem teb kjo Fe te bakën ku ta lexoni koroni, nëse s'ju ven me qajt, shtirë një se imi të qajt. Ibon Kaimi ka than, e bubekis në kanë gjitë për një fakë, asë e fatësi, po në ka gazu një senë që ka e natyres, së njëri ju, shtirë një në të kajt, pra, mundoju me kajt se dvenë e kajt me, mundoju me kajt se dvenë e kajt me, andaj, mu mundu me kajt nuk është qëlimi, mirë po kjo vesile qëndër të qëndërte e kajt me, andaj, E mor metod të cilat ja bojnë të dashur imanin dhe vetrat e mira deri sa të mësohat. Dhe kur takish me një paskalimin e kohës e urrën të këqën. E urrën të këqën. Atë shikonte një njeri të ulzu, i cili mësuani edhe me xhonaj, me kalimin e viteve, duke u mësuar dhe duke e edukuar vetveten me të mira, e urrën gjende në kalumet. Ndërsa edhe se shkon njëri t i thue i fol të mirë, i cili asht i xhitë mëkate sa idhë të i vend këtë ja thuisht një fjartë mirë a i në teori se më honë që ashtu thotan mirë po, s'ka s'ka fuqime ka lue që dalon teoria dhe praktika ndaj hoqja me këtë regullë ka dash me thonë dalon teoria me praktika ndërsa besimtari është urdhën me mishëru e teorijën në praktik fësë e idu me në eniset nëpsu hubil fada ili vëtta atë thot i lumë të rështaj njëri i cili e kam suve drejtën me vjërtitë dhe, dhe Ilumë të ratë shkinjeri I cili e ka mishru teorien me, me praktiken Wa neferat anir rrëdha ili vel me asi dhe ne veritet prej të këqijave dhe më kater Kjo e kulminacioni i ilumë të rris Me i doshtë mirat dhe me, me ju rejtë këqijat I mënkajimi ka thonë nuk është kushtë mëra me bosa artë mira dhe mësë mëra kur në gjuna Jo nuk është kështu Se i bëntejmija ka trasmetu i gjma Se s'ka mundë si njeri u mu shveshpi më katit Pa tjetër, a i kameran më katit Nga se adithin muslim është i qartë Nëse të nëtoni mësme bo gjunaj Allah ju shkatron Pa kjo është që e prejme Kjo s'ka nevoj mu diskutu Pa ku a qëllimi? Qëllimja me urejt Edhe ku ta bashkë një gjuna Ta urejt gjunajin Ta urejt gjuna, gjuna, shejtanin Dhe ta urejt zhvet vetëm Në qëtë moment se si raven gjuna Allah ju dëshiron që praj kia, u nënfrat an el fadhaili wel taat, welaysa ha huna illa sunallahi taala u hidh. Fondosa mes ksaina dhe ksaina nuk es vetem samirsi Allahu xhalla u ala, u hidhhu dhe mbrojtja Allahu xhalla u ala. Andaj Allahu xhalla u ala ka përmend kta. Wala kin habab Allah, Allahu ja ka bot dashur i imanit. Andaj dunyares nuk bnda me shpejtue. Se i kutbe e ka ni shpjegim shumë mirë në librin e tij në dhien e Kur'anit për kta ajete. Ka thonë dënjherr nda vet nuk bam me shpejtu, pse? C'është ndorë në Allahu xhallahu te ala. C'është ndorë në Allahu xhallahu te ala. Edhe neve që na ka ulzuu Allahu xhallahu te ala, elusim Allahun që na shtoi ulzimin sa më shumë Allahu ka dashur. Edhe në xhennet ku tin banorët e xhenetit kan thonë: Na me Allahu na ka ulzuu, mos me na pa ulzuu Allahu xhallahu te ala kur suni më ulzuu. Kur elhamdulillahi alladhi hadana. Falënderimi takoft Allahut i cili na ka ulzuu. Allahu në ka vëzë. Andaj, i gjithë qështja është Allahu Gjellewala, andaj, mas shumë të njeri ju duhet me lutë Allahu Gjellewala me jabot të dashur imonin, dhe me jabot të dashur të mirat, dhe me au rejt të këqia dhe me au rejt kufrin. Andaj, edhe kjo një vlerë tjetër, përsëritja akides është kjo që e ka përmen hoqa. Kjo një dobi se përsëritja akides ja forcon njeri ju të Madhrijën Allahu gjëllëvalën zemën e ti Dhe ja u ban me urejt shirkut Andoj nëse domë të ta me po në praktik Shikon në njëzës që ka ja përsërisin Vëshdimish akidën Se sa e kanë të përës këtë të uhidin Dhe shko të disa njëzë të cilat Me vites ka një ajakide Me ja përmejmë kufër, shirkë, të uhid Ja njës ati fëtira i më zinjët Se A i të uri se më hon Po Nuk e ka përsërit Nuk e ka pë Ndjefësi ti, indje në veri Dhe këta janë qështje të pa diskutushme Të shifën në qartë në praktikë Andaj, thot Hoxha, qështje asht me lutë Allahun gjëllëvala Që me, me nabohë këto të dashëra vërtitët Dhe me nabohë me urrejtë të kësijat Pasaj, thot Hoxha, talibul akhirati Li e fuze fil akhirati Mu të shëpë bi hum bil me laike Thotaj cilë si e kërkon akhiretin për me fitu e ata shka është prej Allahu Gjellavala për shpërglimit madhë mu të shëbbi humbil me laike i përngjason me laqe tash hoqa kamit regu e disa përngjasime kush e lip këta i përngjason këti kush e lip këta i përngjason këti pastaj zërp i cëllës kategori don me qenë ka thonë Abdurrahman i Mëlgjauzi Allah Allahu Gjellavala i ka kriju me laqe pa epsh me mendje me mendje kristale dhe mendje e tëre I ban që me adhuru Allahun Gjellewala La ja asun Allahe ma emarahum Wa je faalune ma ju umerum Allahun Gjellewala ka than për melachet Ato janë melache Ta Allahu që sekundërstojnë Allahun kur gjo eq Dhe e zbatojt urdhën Allahun Gjellewala në më nirë përpik Se s'ka nepsh ato Ata nuk ka nepsh, veç mendja Edhe mendja është e cila e drejton të ka Allahu Gjellewala Dhe Allahu për balë kësojna I ka kryu e kafsh Të cilat i ka kryu pëmend Vetëm me Gjata nuk din kur janë vetëm mushfri. Dhe mes kësaj na ka krijuar njeriu me epsh dhe mendje. Ka taniojë njeriu me çata Allahu xhellahu ala e bashkon. Ka taniojë njeriu me çata Allahu xhellahu ala e bashkon. Nëse anon ka mendje, Allahu xhellahu ala e bashkon në xhennet me me krijesa të tij të të ndershme. Dhe nëse anon ka epsh, shkon në në zjarr si kosht. Madhja Allahu i gjellovale ka përmen Bel edhallu se bile Kanë thonë komentator pse, pse ma i devium se kapsha Se pse Në dunja është përputh me kapshën Nërse na akiret s'kamu përputh me kapshën Pse kapshët Allahu i shkatron Nërsa i mbet Mbet për gjithmonë në zjarë Si dënim pse se e ka pos Me një dhe se ka shfizuhet Andaj dhe të hoqja Kushe kërkone akiretin Për njësot me, me lacha Pas ta i ka thonë Wa talibu shërri Mu të shëpë bi hum bëshe atin Aje cili kërkon shërrin I në gjason shëjtan me Njëri shë kërkon me bo shër Me bo gjunaj Asi shëjtala Shëjtani vazhdimisht I kujdes shën me bo shër Aje nuk fle vetëm se me bo shër Kërejt Qasët e ti në i kalon në shër Adë njeri ju duhet Mu kujdes shumë për vetë vetën e ti Se me kam për përgjasohet Edhe sa pi be poshtë pozita e tina të Allahu Gjellewala se në vërësish me kam përgjaso është ashtu e ki pozitën të Allahu Gjellewala nëse anon ka sherri kima anon ka shejtanat e nëse ka anon ka shejtanat Allahu Gjellewala drejton ka malkime, Allahu në rrët andë njeri ju du të me pasë kujdes vë talibu sësiti vë lëgalebeti më të shëbihun bës si ba thët aji që dhe kërkon mbizotrimi mbë njerëzit dhe e kamerak pozitën e lartë është i përg Me bishat Bishat kanë dëshirë Dhe kanë egot madhe Me qenë bizotru Pushtet pikejt me pos Zman besimtari më kënë kështu Andaj edhe për nga meri sallallahu alai sallam Kër ja ka lip një një një pisa abeve U dhe cijen Qaj ka thanë Nësë ja jopë, ant isha e kërkon Nuk ja jopë, në nat isha e kërkon Andaj kërkimin, bizotrimit Bë njërës është vësë i keq Edhe njësë kanë me të rejt Me bon, nj me të vërejt njerëzit se i të dashk me kërku mbizotrim mbjata qoft një ndirekt qoft një ndirekt dije se vetëm i të ndje i të ndjel edhe i të mbjel urejtje për vetë vetëm tonët e kata kujdejës shumë i madhë se nëse njerëzit vërejnë se po donë mukon ti mbjata atëhera kanë me të urejt pa tjetër pa tjetër andaj për nga mejri sallallahu a.s. ka tham nuk ban dikush kibër vet Dhe nuk bëhet dikush modest me atawadaa abdun lillahi illa rafa'ahulllah nuk bëhet modest dikush porit Allah vetëm se Allah e ngrit nëse qofi njësë, si të shohë njerëz se si do dosh më kanë mbi ata i e barabart nuk shiras në më nënshmu as më kanë mbi ta as nuk kërkon me shkel kanë me dashnë njerëz vetë patjetër patjetër kanë me dashë dorsa nëse vorëin te ti si fat çka ti don më më kanë mbi ata ata të kujdesë ngase thot hoxha kjo është sifati egërsinë Vëtëm me mbizatru Vë talibu le dhëti mu të shëbihun bil behaim Ajë cili kërkon epshet Dhe shfryeret e pa ngopta I përngjason kafshëm Kafshët s'kan ngopje Ata nuk din më ngop Andaja ajë cili është i gjitur dhe i fundosur në, në epshet Tho të hoqa ajë përngjason kuina kafshëm Dhe s'ka përgjason ma i keqë se ki S'ka përgjason ma i keqë se ki Vë talibu l'mali Le ajinu l'mal Le ajinu l'mal thot ai cili e kërkon pasurinë por vetvetiu si që çellim vetvetë e kërkon pasurinë lahu la fiqahu fil wajibati wan nawafil al mahmuda jo per me dhona tiku osht e duhur ne rrugte allah xhalla wala apo per mirbojtjen e familjes dhe ne vepra vullnetare te te ndershme as qatu warzalu min an yakuna lahu fi shay min al hayawan ashbah thot ciki person është maj në nëqmum Se sa me pas di kan shembol Më tësine mujna me krasua Aj që të kërkom pasurien Ved veti Nëse, vet, nëse e shat i cili është zhitë të kërku pasurien Mir pësej të kërku A e ki për qëllim me ngrit Fejnë Allahu gjëllëvala Apo e i të kërku për sejnë të ndërshme Apo veç me mlet Veç me mlet për qëllime Veç me pas shumë Tho të ogja, kin nuk ka shembol të kapsht Se s'ka kësi Ska do dhona qa që jolca, i ullëca nuk dhina ku mi gjithë shembul Andaj kjo do jenë vese të shia Do të më largu besimtari këtire veseve Velakin Walla, në hujushbi hulgudran Thot ki për njësën atyre knetave Atyre vendeve ku ka ujtë ndotur Thot ku nuk përfiton për atyreve Kërkush, pos disa hajvan Të cilat janë të neverishme Pra pse me mbledhë pasurien Pasuria ka cekë pse mbledhë Në hadith ka ardhë, Allahu Gjellewala e ka zbit pasurien mu praktikua namazi dhe zëqati Allah e ka zbit pasurien, e ka zbit altanin dhe argendin vetëm për një qëllim Mu praktiku shëriati Allahu Gjellewala në tokë Dhe jom e gërësish dhe barbarisht mu hedhë asë pasuries Me bo pasurien, të agot Andaj për nga meni sallallalles e mga dhonë Ta ise abdu dinarin vë abdu dirhem është shkatrua robi dinarë dhe robi dirhemit Robi ka qëtë Robi ka qëtë Se? Se abarot Se di qëllimin e pasurjes Kujtonë sa jo kërkohet vedveti Pas taj ka thonë Hoxha Fel aqiru lajë ghtëbidu bisëfetin sefet, bi jefu ku fiha shsebë un O behimetun, o gjemadun Thot njëri ju i menqër Nuk ban me lakmue Në disa gjëra Kuj ashkon në ato gjëra e gërsina, kofsha sendët të cilat jan që thata thot mirë po besimtari i menqër jetë e kaddemuhu fil fadiletilleti e banahu allahu te ala biha an, anisiba i vel behaim mirë po thot njeriu i menqër duhet me lakmue dhe me vrapu masasajna shka sko për njësim me kofsht dhe gërsina Shka përgjasim me kafsh dhe Ergërsinat vëhjet të mjizur Ledhi ju shari kufihi l'melaike Dhe ajo është ndalje, qështjeve qështje, qështë duhet Ku përgjasohet me melachet E me shka përgjasohet njeri ju me melachet La ja asun Allahe me amarham Kështu i ka përshytë Allahe me melachet Nuk e kundërshtojnë Allahun Në urrat të cilat i morin Vë e fëalun e ma ju umerun Dhe më mirë përpikt Izbajtojnë urrat Allahe te bareke Andaj Rash Hoxha kam i përmend disa pëndjasime, të cilat njerëzit kërnonin dorësa te kafshjan me sasi më të mëdha. Njerëzit kërnonin me desa cilsi që i kanë, dorësa Hoxha i ka thjet se te disa kafshjan më të vëjoja. E thotë, "Çish ka mundi ti më kërnu, kurse Filan kafsha ka më të fuqishme se ti." Thot Hoxha, "Fa mansura bi shajaatihi lati yadahu fi ghayri haqi fi haqiha lillahi azza wajal." Fat kush kërnoni me trimëni anave e tila të rimni nuk përdorët për Allahun gjellewala andaj hoqja ka përkëfizu këtu se të rimni është e dur andaj bën nga mejri sallallare së ngallon el mu'minul qawiu e habbu il Allahi min mu'minil daif besimtari i fort ma i dashrë të Allahun gjellewala se besimtari po. i dokt a i tili ka mundi ti me thonë hakun a i tili ka mundi me mbrojt musliman a i tili ka mundi me udalë zotë musliman vetë Allahun ma i dashrë a i tili s'ka mundi me bakta Mirë po është e ka përku vizu Ndërë ka qenë precisë Se ta njënër e kam lërë këtë kët liëbër Nuk e vendosë trimrion dhe guzimin për Allah Thotë dhe krenohët me këta Krenohët Felja'len Thotë leta dhije Enën nemira e gjëra hu minhu Leta dhije se të tigri janë ma i guzim shumësa Tigri Tigri janë ma i guzim shumë dhe matrim saj Wa enën lë esede wa dhikbe wa lfile eshja hu minhu Dhe se luani Dhe se elefanti Dhe ujku janë matë gudzinshën dhe matë rima se ki Andaj nëse nuk e vendosë të riminijën ku duhet Ska mundë si mu krenu Ma dje nëse krenosh në në qmosh Nëse krenosh në në qmosh Va më nësur rabi kuat i gjismihi Kush krenohet me Fuqin e trupit të ti A ki pa dësa njerës krenohen me muskula Krenohen me muskula Dhe krenohen me trup Dhe kjo nuk ka e dur, dur. Felja'lem, letadije an al baghla wal thaura wal fil aqwa minhu jisman la tadisa elefanti dhe mushka dhe biku e ka fuçin më të madhe dhe muskuit më të thosë se, se ti andaj kanaria kre, nuk kërkohen disa sende që nuk duhet krena, të kërko kërko kanaria ti kanaria kërkohet me atash që ljetni mu allahuala andaj do doja mos u kërnon diçka çka sja si vlen mos u kërnon diçka çka sja si vlen o men surra bi hamli hil e thkal thot kush gzohet duke mbajt sejnë e trana a ki pa për e njerëzve kanë natiran se mundet me mojt maran se tjetëri këta e logarit për i virtiteve bere se une e mojt thot hoqa e ta dhije se gomari mundet me mojt ma shëmsaj apo nëse ti mund është mi mad disa kile mbid njerëzit të cilat kanë mundësin e mojt madhari ta shkonë këtë aspek e me shka ki më krenu Kur një kafsh ma e ullë të shkon Një kafsh ma e ullë të shkon Ua men surra bi surra ati aduhi Kush krenohot se vrapon shpejt Vrapon shpejt Felja'lem ennel kelbe Wel arna be esra u adu e minhu Dhe ta dhije se lepri dhe qeni Ma shpejt vrapojnë sajt Andaj hoqe i ka zhjet këto kafsh Shka i kanë cilësit e përbashkta Andaj nuk lejohet më krenu Dhe me tregu fëdullak më diçka shka Allah Nuk e do Andaj për nga mejdi sallallahu alesallam E ka pa po një sahabi kur ka dalë në luftë dhe ka dalë ndy luftën dhe ka vull po, e ka çit xiksin përpara dhe ka ecë me të madhe. Te ngamezi sallallahu alaihi wasallam ka thonë a peshit në këtë ecme? Kjo është esme më e urretur tek Allahu xhallahu ala poshtë kët rast. Poshtë kët rast. rast. Se ka veçur në kët rast se ka dalë kundër armikut Allahu xhallahu armiku ala. Kundër armikut Allahut te bareke وتعالى. Andaj disa sendë janë që meritojnë më krenun send edhe rethana dhe gjenjët caktume për ndrishnë janë nësëmume ma u rejtura të kallahu gjellewala në posë këtë rast andaj disa virtite dhëtë me posë kujdes besimtari me shka krenohet me shka krenohet ua men surra bi husni sotihi felja'len të të kush gzohet se e ka zonin e mirë apo sa, sa njës shejtoni ka mashtruhe me, me zonin e mirë madhje ka gara për ata se kush e ka zonin matë mirë Fële alëm anë në këthira minë të tajri ahsenu sa u të minhu dhe të dhije se shumë për e zëgjve Allah u i ka bon me zonë matë mirë saj. Sa so për e zëgjve kanë në zonë matë mirë se saj. Sa a në nuk lejotë më krenu me disa sende, shka nuk janë objek krenarie. Fë eju fakhrin, au eju sururin, fi ma të kunu, fi hadihi lë beha imu, mu të kaddimet në lehu. Thë qëfar këzimi, e qëfar krenarie, mërët me posë me disa sende, shka kaf qish muina nga mu krenu mi të sende shka Allah i ka bo disa kafshme na i shku në të sende andaj besimtari të mu koni kujdeshëm me të shka keneot andaj palca e kësoj libre ajka e kësoj libre është se besimtari duhet mi dalu sendet dhe duhet me këshirë rrugën se ka të ec dhe mu konë për njerëzve të menqurt dhe mës mu më konë për njerëzve të cilët zdi mi dalu sendet andaj përparën qështë të që shka përmen e të mjizu dalimi sendet së ndëve, pasë të gada në uja lakin men qowja temjizuhu të tësa ilmuhu vahësuna ameluhu falja ghtabit vë dhalika fa inna hu laja të qaddamuhu fi hadih lujuhi illa l-melaiket vë khjarin nësë tëtë sajë përket fëqijës së uh, intelijensis dhe fëqijës së uh, diturijës dhe veprës së mir me këto tri së ndëve tëtë letë lakmoje dhe letë garoje dhe letë shikoje të të shtoje sa ma shumë, mendjen ditur Punën e mirë, thotë letë lakmoje qëto dhe letë vrapoje sa ma shumë, letë ishtoje, thotë se në qëtove pra nuk jashkon kërkush pos me lashen. E është e den njeri u mushtime me lashen. E është e den mushtime një mejdan, ku natë mejdan janë me lashet Allahu Gjellewala dhe janë njerëzit e mirë janë pengamerë dhe janë njerëzit e cilat e adhorojnë Allahun Gjellewala, lusim Allahun te bareke wa taala që të nej mundsoje me qenë në mejdanë dhe fushen ku garojnë për veprat e mira, posthimin e diturisë dhe posthimin e inteligjencës dhe menjëurisë, stadsin e don Allahu xhallawala, pa krenaritë tepruar dhe pa mendjim masiv, pa modestitë për hir Allahu të Allahut te bareka we taala dhe lutim Allahun xhallawala që të na japë dallim të sendeve. Dallim të sendeve dhe mishrimin që përmendë hoxha. Mishrimin nga se teoria thash, teoria është e përbashkët me sejudve dhe dietarëve të këtij umeti. Edhe ata kanë dije. Edhe ata kanë dije. Mirë po kjo dhije nuk ju vlenë Kjo dhije nuk ju vlenë Deri sa kjo nuk mishrohet me vepër Andaj Si rezime kësoj legjeratës Cëllën i ka përmenë Hoxë në këtë dërsë Oshë se na jemi matë mevojshëm për gëdhendje Të vedvetis Dhe shtimin e edukimit Dhe që shka thonë shekhu lë islami më temje Ma e fuqishme në këta është Ledzimi libështë Allahu Gjellewala Dhe ledzimi i Hisësorijës e pengamelit sallallahu aleyhi s Lezimi librisë Allahu Gjellewala, i jep njeri ju të fucit. Adaj edhe disa djetarë kanë thonë, dy e treta, dy e treta e Kur'anit është në gjarje. Dy e treta e Kur'anit është në gjarje. Dhe mësë me pas-pas dobi në gjarje të Allahu si kishtë zbrit. Madhja Allah i ka thonë, ti o për nga merë, ki nevoj me të regu në gjarje. Ti për me ta forcu zemlën dhe për me ti forcu kam në rrugën Allahu Gjellewala, ki nevoj për me të regu në gjarje ki nevoj për meh tërgë unjarë lusim Allahum Jelle ve Aala qëtë kishme përfitoo për e athajt tësilis e tham salli Allahum ala nabiyina muhammadin ala alihi wa sahabatihi ajma'in